Islami wa imani Aضa'a l-كون wa zemenu B-Islami wa imani Aضa'a l-كون wa zemenu Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Zahra ali wa mhazhi shalom Allah wa sallam wa sallam wa sallam Wa sallam wa sallam wa sallam njegov časnog poroda se njegovih ashabe i svih njegovih sebe nakon sudnjeg dana od dugom hadisa Cebraila alejhi ssalatu vesselam ukome je upitao Allaha poslanika alejhi ssalatu vesselam o vjeri a rekao mu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa bil qadri khairihi wa sharrihi iman je da Allaha An tu'mine billahi wa melaikatihi wa kutubihi wa rusuri. U njegove meleke, njegove knjige i njegove poslanike. Wal jeumil ahiri i usudni dan. Wabil qaderi khairihi wa shabbani. I da vjeruješ u dobro, da vjeruješ u Allaho određenje, dobro izlo. zlo. Mi smo govorili opet temelja imana, ali čela ćemo inša Allahi ta'ala govoriti o šestom ruknu ili šestom temelju imana a to je vjerovanje u kader u Allahovu dželnešanmu određenja vjerovanju Allahovu s.w.t. određenja je jedan od temelja imana jedan od temelja imana na veliku žalost ljudi u pogledu kadera to jest Allahovu dželnešanmu određenja imaju mnogo iskrivljenih shvatanja na veliku žalost, malo se i poznaji o pitanjima kadera. I zbog nepoznavanja određenih stvari vezanih za Allahođem lešanu određenje, ljudi ponekad pati. Ljudi ponekad opterećuju i sebe i ljude oko sebe zbog nerazumijevanja vjerovanja u kader. Jer kada bi ljudi vjerovalo Allahođem lešanu određenje onako Kako to treba vjerovati, po mnogim pitanjima u životu bi se definitivno dobro rastele. Ne bi se opterećivali stvarima koje nisu u njihovom domenu. Ne bi jednostavno opterećivali ni ljude oko sebe zbog nekih pitanja koje nisu koja nisu uopće u njihovoj mogućnosti da ih, da ih rješavaju. Naime, Allaho subhanahu wa ta'ala određenje onoga što će se desiti. Desilo se, Allah wa ala je stvorio peru i naredio mu je da zapiši. Naredio je, Allah wa je naredio peru uktu. Piši. Pa je pitalo, šta da piši, gospodarno? Zapiši sve ono što će biti. Naređeno mu je da zapiše sve ono što će biti do sudnjega dana. I kad se to desilo, 50.000 godina prije stvaranja nebesa i zemljeva. 50.000 godina prije. Dakle, to je zapisano prije nego li je čovjek stvoreno. Zapisano je ono što će se desiti. Zapisano je prije nego je ljudska vrsta stvoreno I čovjek kada zna da je to Allah subhanahu wa ta'ala zapisao, za naredio Peru, da zapiše sve ono što će se desiti, čovjek mora biti svjestan ti činjenice, da je zapisano da ćemo mi u ovom broju, u ovakvim, na ovakvim mjestima, sa ovim godinama, sa, po ovakvom snijegu, da ćemo doći ovdje i da, će se, da ćemo se družiti na ovakav način. Dakle, svi ti, svi ti detalji koji nas okružuju, sve to zapisano, sve, sve je zapisano kako će se desiti i šta će se desiti. I to, iz jednog guba treba da na vjernika dijeluje rasterećujući. Dakle, da se mnogim stvarima koje ga u životu pogode ne treba oterećivati. Allahu subhanahu wa ta'ala određenje desilo se i ja sam se automatski rasteratio. Jer ono što je Allah sadašano odredio, u tome je definitivno određeno dobro za mene. A vidjet ćemo je šala ovih pita. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala je na redi operu da zapiše sve ono što će biti do sudnjega dana. Alam ta'alam ena Allahe ja'alamu ma fi samai val ardi inna dhalika fi kitab inna dhalika ala dhali jesir. Što potvrđio zvišanje Allahe subhanahu wa ta'ala u ovom koranskom koji u prilu glasi. Alam ta'alam ena Allahe ja'alamu ma fi samai val ardi. Zar ne znaš, da Allah zna sve ono, što je na nebu i na zemlju? Inne dalike ti kitab, sve je to zapisano u kitabu, u levhi mahfod, sve je to zapisano. Dakle, sve zapisano. Inne dalike ala Allahi jesiri, to je Allaho lahko. Dakle, Allaho uzvišenom to nije težko. I Allah mah uzvišeni zna sve što će biti, i sve što je na nebesima i sve što je na zemlji. Dakle, i naredio je da se to zapiše prije nego li su stvorena nebesa i zemlja. Stoga je obaveza svakog vjernika da vjeruje u Al-Baha uđanašanu određenje i to kroz četiri, kroz četiri stepene i kroz četiri temelja vjerovanja u kaderu. Prvi od tih stepeni jeste ili prvi od tih temelja jeste da je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala alihum bi kurbiši. Da on uzvišeni sve zna. Kada kažemo da Allah uzvišeni sve zna, mi moramo biti svjesni da Allah uzvišeni zna ono što je bio. I ono što biva. Zna ono što će biti. I zna ono što bi bilo, kad bi bilo i kako bi bilo. Jer Allah uzvišeni je sve znajući. Ovo Allaho tebara svoj slovi. Allaho će nešanu mu sve znanje. Obuhvata svaki detalj ljudskog života. Naš gospodar prije nego li je stvorio čovjeka on zna šta će čovjek odabrati u svom životu. On zna kako ćemo mi živjeti. On zna šta ćemo mi odabrati. On zna Uzvišani, hoće li čovjek biti od onih koji su zahvalni ili će biti od onih koji su nezahvalni. Allah uzvišani zna ko će biti uzrokom čije uputeju i zna ko će se opće pokajati i ko će se prihoditi slavno. Allah uzvišani je znao ko će biti čiji saputnik u životu. Allah uzvišani je znao ko će biti čije dijete ko će s kim odrastati, ko će gdje raditi, odakle će obskrbu pribavljati. I svi ostali detalji koji su vezani za ljudski život. Znači, naš gospodar zna ono što je bilo i zna ono što biva i zna ono što će biti. S obzirom da naš gospodar zna ono što će biti, naš gospodar je znao šta ćemo mi odabrati, dao nam je slobodu i izbor. Mi imamo slobodu i izboru. Ovdje se pojavlja jedno pitanje koje ljudi obično potežu i o kome se često vodi rasprava, A to je ako nam je sve zapisano, pa što ćemo mi onda raditi? Što da mi nešto radimo kad nam je zapisan? Ko Allah odredio da ja budem o stanomniku ja ću biti. Allah uzvišeni zna hoće li neko od nas biti stanomnik džanunata ili neće. Allah uzvišan zna hoće li neko od nas biti pokoran ili neće. Ali mi ne znamo hoće li neko, jeli neko pokoran sve dok se to ne desi. Ne znamo će neko klanjati namaz od dana. Če li neko klanjati sabah ujutro? Ujutro. Mi to znamo samo kad se desi. Kaže čovjek, Allah uzvišan je htio da on bude nepoporan. Da taj pojedinac bude nepoporan. On kaže da je Allah htio da ja budem upućen, a ja Allah uzvišća nije svojom šariatskom voljom od tebe, od tebe šariatskom voljom zahtjeva da mu budeš pokoran. A ti ne znaš. Hoće li tvoj gospodar uputiti ili ne? A to nije opravdanje čovjeku. Zapamtite, to nije opravdanje čovjeku. Mi ne znamo šta će se desiti. Stoga mi ne znamo od kadera ništa dok se ne desi. Mi od kada znamo ono što se desiti. Mi znamo da je ovo da je, da je ovo predavanje počujemo. Mi to znamo zato što se desi. Ali ne znamo ho će biti. Mi možemo pretpostaviti da hoće. Hoće li biti narednog petka, mi pretpostavljamo da hoće, mi planiramo. Ali ne znamo hoće će se to desiti. Mi znamo da će se, da je nešto Allah odredio tek onda kad se desi. Allah uzvišani Zna I prije nego li se to desi, Allah uzviša mi zna šta će čovjek odabrati i šta će uraditi. I ova stvar je jedna od stvari zbog koje ljudi često polemišu o kader. I često govore to. Druga stvar. Mnogi ljudi uzimaju kader kao opravdanje za svoju nepokornost Allah subhanahu da. Vi. Mnogi ljudi uzimaju kader kao opravdanje za svoju ljenost. Šta ćeš, Allah je tako odredio. Eto, Allah uzvišen je to odredio. Najkom što se desilo, mi kažemo, to je Allahova odredba, definitivno. Znači, nije se ništa moglo desiti bez Allahove odredbe. Vidjet to u drugim temeljima. Međutim, čovjek je obavezan uzimati uzroke i držati se onoga što Allah želešan mu zahtjeva od čovjeka svojom šariatskom boljomu. Zapamtimo, postoje dvije vrste Allahove Tebarekeva Teala volje. Jedna od njih je Allahova Ćelešanu kosmološka volja, a to je Allahova Ćelešanu volju da se u ovom pojavnom svijetu nalaze stvari poput alkohola, droge, zinaluka i ostalih nevaljaštva. To je Allahova kosmološka volja. Međutim, šalijatskom voljom čovjeka je ograničio na ono što je Čovjeku dozvoljeno. Šariatskom voljom od ljudi traži da mu budu pokorni, da ostave ono što je on uzvišen i zabranio. I mi kao ljudi smo obavezni da poštijemo ono što Allah za zaštanovo naređuje svojom šariatskom voljom. Ono što je naredio šariatom. Stoga, svi oni koji kažu, pa zašto, kakva je svrna od postojanja alkohola koga ljudi neće koristiti. Što je Allah stvorio to, kaže u Al-Ajadu bin Zašto je Allah to stvorio ako je to zabranjeno? Ovaka vid razmišljanja se ne smije desiti od vjernika. Zapamtite, Allah uzvišenog ne pitamo zašto je nešto stvorio i zašto je nešto dao. U svemu tome postoji Allah odjelešanu u mudrost. Kako bi se, znao ko je, kako bi se znalo koje je zahvala na ko ne zahvala? Da postoji samo dobro, kako bi se znalo ko će ostaviti ono što je zabranjeno i ono što je zlo? da čovjek nema mogućnosti izbora. Allah uzvišeni iz svoje mudrosti svoje dobrote prema svojim robovima dali im je priliku na ono da odaberemo. Emmen šakirun wa emme kafur. Da da vjeruje puza pao se da bude zahvalan ili na drugoj strani da bude nezahvalan. Dakle, mi smo obavezni da poštujemo Allahu te bareketu ala šerijatsku vojnu i da se ponašamo u skladu sa Allahov te bareketu taala šerijatskom لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ da znate da je Allah Jalla Shana Musa Močin, وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمٍ i da Allah Jalla Shana v svojim znanima uhratase. Dakle, nema ništa, što čovjek može zamisliti, a da Allah uzvršen o tome nije obarješten da tome zna. Nema deta'ala koji čovjek može pasti na pamit, a da Allah uzvršen o tome nije obarješten i nema, a Allah uzvišeni to ne zna. Kada kažemo sveznajući, ovo posebno naglašava, ovo posebno naglašava, ovo Allah ta ala, svojstvo, svojstvo sve znanja, je svojstvo koje je u istinu za čovjeka, iz jednog ugla gledano, zastrašujuće. Jer sve ono što mi uradimo i od najsitnijih stvari moramo znati da je Allah uzvišeni tome u tome uglaviješte. Da Allah uzvišeni to sve zna. Ni najsitniji detalj iz našeg životla, naše razmišljanje, naša sitna namjera, koju mi krijemo u svojim prsima i koju ne poznaje niko drugi do uzvišan je Allah subhanahu wa ta'ala. On zna ono što mi krijemo u svojim prsima. Dakle, Allah uzvišan je sve znajući. وَعِنْدَهُمَ فَاتِحُ الْغَيْبُ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوُ Kod njega su riznice, riznice gajba rezinac nevidljivog svijeta koji je samo ne zna ih niko drugi do on uzvišen <coughs> <coughs> drugi temelj vjerovanja u kader jeste an to bina bi anallahu taala kataba maqadir kulli shay'in ila qiyamis sa'ah da čovjek vjeruje da Allah znao zapisao određenje svakome do sudnjega dana. Vealla džele samo samo zapisao kader, dakle određenje do sudnjeg dana. E da je to zapisao 50.000 godina prije stvaranja, prije stvaranja nebesa i zemlje. Dakle, svo Allahu te bareke taala određenje je zapisano i stranice su osušene. Stranice su osušene lema ni jedne stvari a da nije zapisana da nije zapisana 50.000 godina prije stvaranja nebesa i zemlje. Međutim recimo ona eko bude održavao rodbinske veze. Kao kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselamuhu hadis. Da ona eko bude održavao rodbinske veze da znači što biti jedan da je to jedan od uzroka smo koji ih muallazene šambu daje obilniju opska Davadimo primjer. Da znači ćemo dati Allah uzvišen i obilniju obskrbu. Daćemo obilniju obskrbu ako bude održavao rodbinske veze. Kako će on svojim održavanjem rodinskih veza povećati sebe na faktu? Imali to kakve kontradiktornosti s time da je Allah Želešanu zapisao kader, da je kader zapisao 50.000 godina prije stvaradine besa i zemlje. Apsolutno nema nikakve kontradiktualnosti. Allah uzvišeni je zapisao da će taj neko dobiti obilniju obskrbu zbog održavanja rodbinskih veza. Jer će on biti dobročinitelj pa će održavati svoje rodbinske veze, održavaće rodbinske veze i to će biti uzrokom da ćemo Allah uzvišeni dati obilniju obskrbu. Dakle, čak i taj uzrok je zapisan kod Allaha subhanahu ta'ala. Ono se vraćamo na prvi temi, da je Allah Đalešanu usveznajuć. On zna da će njegov rop odabrati put pokornost. On zna da će njegov rop odabrati put održavanja rodinskih veza. Pa je čak i takva stvar zapisana zapisana kod uzvišana Ravlaha. Nakon zapisivanja u lovinu Mahfudu, <kuh> imamo i druge vrste zapisivanja kadara. Jedna od vrsta zapisivanja kadera jeste zapisivanje onoga što će se desiti u narednoj godini. A to se dešava u noći kadera, koja se zove lejletul kadera. Zove se noć kadera. Detalje onoga što će se desiti u narednoj godini, Allah uzvišeni, Allah uzvišeni tada se zapišu upravo te noći, u noći kadera. Lejletul kadera. Kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala, inna enzelnahu fi lejlatim mubarakah. Mi ga objavijemo u blagoslovljenoj noći. Inna kunna mundhirin, mi smo oni koji opominju. Fiha jufraku kullu emrin hakim. U njoj se dakle dani svaka odredba. Dakle sve ono što će se desiti u narednoj, narednoj godini. To se zapiše, dakle, u noći kadra. Prije ovog zapisivanja imamo još jedno zapisivanje, a to je zapisivanje u majčinoj utrobi. Nakon 120 dana boravka ploda u majčinoj utrobi, Allah ozvišeni pošalje meraka i naredi mu da zapiše četiri stvari naredim prije svega pošlega da budahni dušu i naredimo da zapiše četiri stvari. Dakle, nakon sto dva adeset dana budemo udahnuta duša i bude naredjeno meleku da zapiše četiri stvari. Bi ketbi rizkihi, wa ađalihi, wa amalihi, wa šakijunim sajidu. Budemo naredjeno da zapiše nafaku. Hajde koliko će živjeti. Va amlih kako će dela raditi i da li će biti sretan ili nesretan. Do se zapiše dok je čovjek još u utrobi majke. Zavisi taj čovjek kako i čvrsto vjeruje u Allahov Koji je svjestan ovih ove vrste pisanje je zapisano dok se mpirije u utrobi majke. Koliko će živjeti. A mi se toliko znamo slomiti oko toga. A kakva će obskrba biti? Pa čovjek pokušava očima navući onu obskrbu koja mu nije propisana. Ne može ljudi. Ne možemo uzeti više nego što nam je propisano. Ne možemo uzeti. Koliko puta je čovjek pokušao da dođe do obskrbe koja nije njegovna. Pa je i uzme. Odjednom pa kaže kako je došla tako i otišla. Allah uzvišen mu dao određenu obskrbu koja je samo tako otišla. Nije on mogao pojesti, nije on mogao zadržati kod sebe. Allah uzvišen je zapisao kakvu ćemo obskrbu imati. I na tome trebamo Allahu uzvišenom zahvaliti, jer on je taj koji nam daje obskrbu. I zapamtite, god bude zadovoljan s onim što mu je Allah propisao, bit će najbogatiji čovjek na ovom svijetu. To je definicija najbogatijih ljudi ovoga svijeta. Onaj ko je zadovoljan s onim što mu je Allah propisao. Ko nije zadovoljan kada bi Dunjalog njegov bio? On je siroma i vijeda. A ko je zadovoljan s onim što mu je Allah propisao? Taka u istinu je od najbogatijih najbogatijih ljudi ovoga svijeta. Treći temelj vjerovanja u kader jeste da vjerujemo da se sve dešava i odvija Allahovom želevešanom u voljom. Ništa se ne može desiti bez Allahove tebareke ta'ala vodi. Dakle, sve što proživim od iskušenja i od dobrih stvari Sve se to dešava Allahovom tebareke ta'ala vodim. Ništa se ne može desiti ni od čovjeka, ni čovjek ništa ne može uraditi bez Allahove tebareke ta'ala vodim. Ništa se ne može desiti bez Allahove tebareke ta'ala To što gleda djecu kako bivaju masakrirana i ljude kako bivaju masakrirane i žene kako bivaju siloma i kako se ljudi zlostavljaju I kako ljudi umiru od I sve ostale pojave, sve se to dešava Allahovom džellešanu voljom. Sve se to dešava Allahovom džellešanu voljom. Ništa od toga se ne može desiti bez Allahovoj džellešanu volji. Čovjek djelo koje uradi. Dakle, to djelo koje čovjek uradi je Allah uzvišeni stvorio. Dijelo koje čovjek uradi, Allah uzvišeno ga je stvorio. I ono se pripisuje Allahu subhanahu wa ta'ala sa strane stvaranja djela, a ne sa strane počinioca djela. Ovo zapamtimo, sa strane stvaraoca djela, a ne sa strane počinioca djela. Jer čovjek je počinioca, ali je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio čovjekovo djelo. I ova stvar spada dakle u atidetske stvari, on je užaj stvari, tako da znate ovo, ovo je od atideta jeh misudnada al džemata. Imate onih koji su zastranili u pogledu u pogledu ljudskih dijela i kažu da ih Allah uzvišeni je stvorio. Allah uzvišeni je stvorio ta djela, ali moramo znati da ta dijela prepisujemo Allahu subhanahu wa ta'ala sa strane stvara oca, a ne sa strane počini oca. Čovjek je taj koji je počitio od stih dijela i on je taj koji ih je uradio. Međutim, Allah uzvišen je stvorio. Dakle, Allah uzvišen je stvorio čovjekovo dijelo i to dijelo se dakle dešava s Allahom dželrešanu u bolju. Nema ništa u ovom svijetu, na ovom svijetu, da se dešava bez Allahove istabane kv. ta'ala bolje. I to što se dešavaju određene iskušenja i teške stvari, ne znači da je Allah uzvišani i zadovoljan što ljudi radi u ta dijela. Allah uzvišan nije zadovoljan. Nevjernici i oni koji sumnjaju u kader, ovdje nalaze svoje plodno tlo. Pa ovdje počinju govoriti kada Allah sve može i zašto Allah dozvoljava da se ubijaju nevini, Zašto Allah dozvoljava da se dešava da nevini umiru od gladi i tako dalje. Allaha uzvišenog ne pitamo zašto nešto radi. Mi smo zaduženi sa njegovom odredbom, a to što je Allah želeo dao određena iskušenja. On najbolje zna šta je mudro iz toga. Zato kažemo hayrihi wa sharrihi, vjerujemo u njegovo dobro i njegovo zlo. Šta znate vjerovati u njegovo dobro i njegovo zlo? Kada Allah uzvišeni da, da padne obilna kiša u kojoj bivaju uništeni poljoprivredni usje i pojave se ogromne poplave u kojima stradavaju ljudska i imanja. Ljudi na to gledaju kao na tragediju, gledaju na to da je to zlo. Međutim, iz te perspektive uzmimo da je to zlo. Međutim, Allah uzvišani je dao u tome i mudrost oživljavanja zemlje iz njenog mrtvila. I dao je druge korisne stvari od te vode koja je pala. Zato mi vjerujemo da je vjerujemo u Allahu Đalešanu određenje njegovo dobro i njegovo zlo. U tome što je, recimo, Hadir ubio onoga dječaka je mudrost Allahova Allaha uzvišen. U tome je mudrost. Ubisto samo po sebi kad pogledamo je zlo je. Međutim, gledano iz ugla ubijanja tog ječaka je zlo, ali gledano iz ugla čuvanja njegovih roditelja od zablude je dobro. U ambal unamu fa kana abavahu mu'minejni fa hašina enjur hiqahuma tuhjanom wa kufrava. Kaj što stiže dječaka, njegovi roditelji su dobri ljudi. كان بواه njegovi roditelji su mu'mini. Vehashina en yurehqehu ma tugiyana kufra, pa smo se pobojali da ih on neće odvesti u непоkornost i nevjerstvo. I to je bio razlog za kojeg je taj dječak ubijen. Iz povoga ubijanja tog dječaka, velamo to je zlo. Ali da se sačuvaju oni od nevjervstva, u tome je dobro. Zato mi vjerujemo o Maho Želešanu određenje njegovo dobro i njegovo zlo. Kada se desi da čovjek bude iskušan nekim musivetom, nekom, e, nekim velaje, i on se na tome strpi, on će zato biti nagrađen. On će zato što se strpio na tom velaju biti nagrađen. Iako je prvo bitno gledano taj musivet ili taj velaj, e, da je on zlo, Recimo smrtni slučaj. Koliko smrtnih slučajeva je bilo uzrokom da su se roditelji, da su se djeca pokajali Allah subhanahu wa ta'ala nakon smrti svojih najbližnog. Preselio babu ili preselila majka na ahirat pa se sin pokajao i vratio Allah. Preselilo djete pa se roditelji pokajali Allah subhanahu wa ta'ala. To je zlo, pod navodnim znacima smrt nečija je zlo, međutim to je dobro, gledano iz ugla onih koji su od toga povuku i pokajali se uzvišenom Allahu Subhanahu wa ta'ala. Četvrti stepen vjerovanja u kader jeste da je Allah Želdešanu mu sve stvorio. Dakle, ništa nema, a da to nije uzvišeni Allah nebareke wa stvorio. Dakle, sve je Allah Subhanahu wa ta'ala stvorio, pa i ljudska djela. Dakle, sve to što se dešava To je Allah Tebareke Uta'ala stvorio. Najveće Allahođerlešanu stvorenje je njegov arš, njegov prijestom, a sve ove ostale stvari su Allahođerlešanu stvorenje i rekli smo da i ljudska dijela su Allahođerlešanu stvorenje i mi u to bjerujemo i kažemo da je Allahođerlešanu stvorio ljudska dijela, ali je od tih dijela čovjek. Allahođerlešanu ljudska dijela ne pripisujemo sa strane počinioca, nego pripisujemo sa strane onoga koje je ta dijela stvorio. Allah subhanahu wa ta'ala moli nam yena se otpustila s učestvena na putu iste je nastala da se to sa 40 mjesec je vidi